A körúgyilkosság. Majd Majdnem egy évvel később, október 18-án, elképesztő kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmény rázta meg Londont, és a felháborodást csak fokozta az áldozat személyének magas társadalmi pozíciója. Kevés részlet vált ismerté, ám azok annál megdöbbentőbbek voltak. Egy a folyóhoz közeli házban egyedül élő szobalány este tizenegykor felment emeleti szobájába lefeküdni. Már később köttelepedett a városra, akkor még felhőtlen volt az éjszaka, és az utcát, amelyre a cseléd ablaka nézett, gyönyörűen bevilágította a teli hold. Úgy tűnik, a leány romantikus lélek lehetett, mert leült az ablak alatt álló ládájára, és ábrándozva bámult ki az éjszakába. Soha, mondta később könnyek között, amikor felidézte a történteket, soha nem érzett még olyan békét az emberiség és a világ iránt, mint akkor. Ahogy ott üldögélt, felfigyelt egy idős, elegáns, őszhajú emberre, aki a járdán közeledett. Egy másik, Alacsony úri úriember lépett oda hozzá, akinek a szobalány eleinte kevesebb figyelmet szentelt. Amikor szóba elegyedtek, közvetlenül a cseléd ablaka alatt, az idősebb férfi fejet hajtott, és udvariasan üdvözölte a másikat. Úgy tűnt, valami kisebb jelentőségű témáról lehet szó. Az őszhajú úr kézmozdulatai arra utaltak, hogy a másik, Útbaigazítást kért tőle. De ahogy a hold megvilágította vonásait, a lány elragadtatva nézte az arcát, amelyen egyszerre tükröződött ártatlanság, egy letűnt kor kedvessége, ugyanakkor egyfajta előkelőség és magabiztosság is. A szobalány tekintete a másik férfira vándorolt, és meglepetten ismert fel benne, egy bizonyos Mr. Hyde-ot, aki korábban egyszer felkereste gazdáját, és aki iránt azonnal ellenszemv ébredt a lányban. Nehéz sétabotot tartott a kezében, azzal játszadozott. De nem szólt egy szót sem, csak egyre leplezetlenebb türelmetlenséggel hallgatta az őszhajú úriembert. Aztán hirtelen kitört belőle a harag, Lábával nagyot dobbantva meglóbálta a sétabotot, és úgy viselkedett, a cseléd elmondása szerint, mint egy őrült. Az idős úriember hátrált egy lépést. Láthatóan meglepetten és kis mire Hyde teljesen elveszítette az önuralmát és botjával leütötte a férfit. A következő pillanatban Állatias dűvel kezdett taposni és ütlegelni földre került áldozatát, akinek csontjai hangos recsenéssel törtek ripityára, teste pedig legurult az úttestre. A borzalmas látványtól a szobalány elájult. Hajnali kettőkor tért magához, és azonnal hívta a rendőrséget. A tettes addigra már régkereket oldott. Felismerhetetlenségig összeroncsolt áldozata azonban még mindig ott hevert az út közepén. A bot, amelyel a gyilkosságot elkövették, bár ritka és nagyon kemény fából készült, ketté tört az esztelen kegyetlenséggel végrehajtott ütlegelés során, egyik fele a közeli kanálisba gurult. A másikat minden bizonyal magával vitte a gyilkos. Az áldozat tárcáját és aranyóráját megtalálták de azon kívül se névjegykártyát, se iratokat, kivéve egy lepecsételt és felbélyegzett borítékot, amelyel feltehetően a postára igyekezett, és amelyen Aterson neve és címe szerepelt. Ezt kora reggel kézbesítették az ügyvédnek, még mielőtt felkelt volna, és amikor átadták neki, tájékoztatták a körülményekről is. Mire Aterson... Komoran így szólt. Komoly ügyről van szó. Addig nem tudok nyilatkozni, amíg nem láttam a holtestet. Szíveskedjenek megvárni, amíg felöltözöm. Komorságát megőrizve, sietve megreggelizett, majd a rendőrségre vitette magát, ahova a holtestet szállították. Amint belépett a cellába, bólintott. Igen, mondta. Felismerem. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez Sir körú. Jóságos ég, uram, kiáltott fel a rendőr. Lehetséges ez? A következő pillanatban azonban már szakmai becsvágy csillant a tekintetében. Ez nagy port fog kavarni, mondta. És öntalán tud segíteni abban, hogy kézre kerítsük a tettest? Azzal röviden összefoglalta a szobalány által elmondottakat, és megmutatta a törött a botot. Attersson már Haydn nevének említésekor megijedt, de amikor elővették a botot, minden kétsége elszállt. Még ilyen törött és megrongálódott állapotban is, azonnal felismerte, mivel éppen ő ajándékozta Harry Jekyllnek sok évvel korábban. Ez a Mr. Hyde, alacsony termető illető, tudakolta. Kimondottan alacsony és kimondottan elvetemült kinézetű, a szobalány elmondása szerint felelte a rendőr. Hatterson egy pillanatra elgondolkodott, majd felemelte a fejét. Ha velem tart, azt hiszem el tudom vinni a házához, mondta. Ekkor már reggel kilencre járt az idő, és belepte a várost az első őszi köd. Csokoládé színű lepel ereszkedett alá az égből, de a szél folyamatosan űzte cibálta ezeket a csatarendbe állt párafelhőket. Ezért, miközben a kocsi utcáról utcára vándorogva közeledett a céljához, Atterson a reggeli szürkület árnyalatainak egészen elképesztő skáláját figyelhette meg. Az egyik helyen éjszakai sötétség borult rájuk, amit aztán vöröses barna ragyogás váltott fel, mint valami furcsa tűzvész fénye. Majd egy pillanatra felszakadozott a köd, és a napsugarak utat törtek maguknak a kavargó füstgomolyagok között. Az állandóan váltakozó fényviszonyok között a szóhó lehangoló negyede a maga sáros utcáival, ápolatlan járókelőivel, vagy el sem oltott, vagy a sötétség reggeli támadása miatt újra meggyújtott lámpáival olyannak tűnt az ügyvéd számára, mintha egy rémálomba csöppent volna. Ehhez társultak sötét gondolatai, és amikor utitására pillantott, Látta rajta, hogy a törvény szolgáját is meglegyintette ez a meghatározhatatlan rettegés, amely néha a legtisztességesebb embereket is hatalmába keríti. Ahogy a kocsi közeledett a megadott címhez, valamelyest felszállt a köd, és nyomorúságos utcakép tárult Atelson szeme elé. Kocsma, olcsó francia kifőzde, filléres áruk és hitvány zöldségek baltya, Kapuajakban kuporgó rongyos gyerekek, mindenféle személyek, akik kulcsal a kézben igyekeznek a közeli italmérésbe felhajtani a reggeli pohárkájukat. A következő pillanatban a sötét barna köd ismét leereszkedett, elrejtve tekintet elől ezt a züllött környéket. Ez volt Harry Jekyll párt fogoltjának, a negyedmillió fontos vagyon várományosának otthona. Kőszobor arcú, őszhajú asszony nyitott ajtót. Gonosz vonásait meglágyította a képmutatás, de a modora kifogástalan volt. Igen, felelte, itt lakik Mr. Hyde, de jelenleg nincs itthon. Későn ért haza az éjjel, és alig egy órája ismét távozott. Nincs ebben semmi különös. A legváratlanabb időpontokban jön és megy. Gyakran hosszabb ideig távol marad. Legutóbb, majdnem két hónapja bukkant fel utoljára. Rendben. Akkor látni szeretnénk a szobáit, mondta az ügyvéd, és amikor az asszony tiltakozni kezdett, hogy az lehetetlen, így folytatta. Hadd mutassam be az urat itt mellettem. Newcomen felügyelő, a Skotland Kárőrvendő mosoly villant fel az asszony arcán. Aha, de hát bajba került. Mit követett el? Atkinson és a felügyelő egymásra néztek. A jelek szerint nem túl népszerű alak, jegyezte meg az utóbbi. Most pedig asszonyom, engedje meg, hogy körülnézzünk ezzel az úriemberrel. Az egész házból, amely az öregasszonyt leszámítva üres volt, Hyde mindössze két szobát használt. Ezeket azonban fényűzően és jó ízléssel rendezték be. Az egyik szekrényben boros palackok sorakoztak, az elegáns asztal terítőn ezüstál pihent. A falon egy szép kép lógott. Utterson feltételezése szerint Harry Jekyll ajándéka, aki igazi műértő volt. A vastag szőnyegek színe kellemes benyomást keltett. A szobák azonban jelen pillanatban úgy festettek, mintha valaki sietősen átkutatta volna őket. Ruhák hevertek a padlón, kirángatott fiókok lógtak a szekrényekből, a kandalóban pedig egy kupac, szürke hamú mintha papírokat égettek volna benne. Az elszenesedett maradványok közül a felügyelő kihalászta egy zöld csekfüzet végét, ami ellenállt a tűznek. Az ajtó mögül előkerült a sétabot másik vége, és mivel ez beigazolt a gyanúját, a rendőr elégedetnek tűnt. Miután felkeresték a bankot, és kiderült, hogy több ezer font pihen a gyilkos számláján, a felügyelő öröme teljessé vált. Most már biztosra veheti, uram, mondta Alterszonnak. A Markomban van. Nyilván pánikba esett, különben nem hagyta volna hátra a sétabotot, és legfőképpen nem égette volna el a csekfüzetet. Elvégre pénz nélkül senki nem tud életben maradni. Nincs más dolgunk, mint megvárni, amíg felbukkan a bankban, és kiadni a körözést. Ez utóbbi azonban korán sem bizonyult olyan egyszerűnek, mivel haydn igen kevés ismerőse volt, még a szobalány gazdája is mindössze kétszer találkozott vele. Családjának nem tudtak a nyomára bukkanni. Fénykép sosem készült róla. És az a néhány ember, aki személy adhatott volna róla, mind máshogy emlékezett rá, ami gyakran előfordul a szemtanúkkal. Mindössze egy valamiben értettek egyet. Hyde minnyájukra olyan benyomást tett, mintha valami fogyatékossággal rendelkezne. De azt egyikük sem tudta megmondani, pontosan mifélével.